husina syi'at a'malina man ya'tik illa fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la syaru an la ilaha illa allah wahdahu la syarika la wa syaru anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'nah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang akan membahas ayat-ayat Allah taala dan hadis-hadis rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat al quran al Karim Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan khabar dan keterangan kepada kita sekalian hamba-hamba yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Di antara sekian banyak ayat yang berbicara tentang cinta Allah taala yang akan diraih oleh hamba-hamba yang beriman, salah satunya adalah Ayat yang seringkali dibahas dan telah banyak dijelaskan oleh para ulama Dan Rasulullah s.a.w. telah menafsirkan menjelaskan ayat ini dalam hadis-hadis beliau Salah satunya adalah dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Taala berfirman A'udhu billahi min syaitanir rajim Qul in kuntum allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum zunubakum Wallahu ghafurur rahim Kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Discair Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengaku mencintai Allah Taala, mengaku akan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah merintahkan agar membuktikan, menunjukkan, merealisasikan ada wujud akan kecintaan itu yang wujudnya adalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengatakan kepada umat kepada mereka yang beriman bahwa jika kalian mencintai Allah mengaku mencintai Allah ta'ala maka fattabiuni ikutilah aku ikutilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus ikutilah Syariat yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah syarat yang wajib dilakukan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku mencintai Allah taala. Jika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dengan demikian ia telah menunjukkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan menyelisihi apa-apa yang telah dibawa ajaran tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa ayat ini adalah ayatul imtihan. Sering dijelaskan oleh mereka sebagai ayatul imtihan, yaitu yang ayat yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan hamba-hambanya yang, yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pembenaran benarnya kecintaan yang dimiliki oleh seorang hamba hanya dapat dikatakan benar apabila ia mengikuti Rasulullah SAW. sehingga dengan demikian salah satu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Allah Ta'ala yang mulia ini bahwa cinta kepada Allah SWT bukan hanya sebatas dilisan saja cinta kepada Allah Ta'ala bukan hanya pengakuan semata, tidak, tapi harus ada pembuktian, ada wujud pembenaran, manakala seorang mengaku ingin Menuju kepada Allah Taala, ingin meraih keinginannya, ingin meraih cintanya, ingin menuju kepada satu tujuan yang sama maka tidak boleh tidak ia ya, harus mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti risalah yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan beliau SAW untuk menyampaikan kepada. hakikatnya, kenyataannya tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW Tidak mengikuti jalan Islam, tidak mengikuti dunia Islam Memilih jalan-jalan lain di luar Islam Begitu pula ini adalah pujian bagi mereka yang mengatakan Orang-orang yang beriman, yang melaku cinta kepada Allah Ta'ala Tetapi mereka senyatanya pada kenyataannya melakukan amal-amal dan apa-apa Ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbeda dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW maka pengakuan mereka sekali lagi adalah sekedar pengakuan semata tidak ada gunanya bagi mereka ketika mereka melakukan hal-hal atau ajaran-ajaran baru yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala Mencintai seorang hamba, maka hamba tadi akan mendapatkan keutamaan yang sangat sangat besar. Salah satunya adalah yang diriwatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu mari kita ambil faidah mutiara dari hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhul. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah taala kal man وما تقرب إلي عبي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu'an bahawa ia berkata Rasulullah SAW bersabda Hadis ini adalah salah satu hadis Qudsi Rasulullah SAW bersabda Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman Barang siapa memusuhi Waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidak ada seorang pun yang mendekat Kepadaku dengan sesuatu yang paling Aku sukai daripada dengan menjalankan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Allah Muda mengatakan hambaku masih selalu mendekat padaku dengan ibadah-ibadah nafil, sehingga aku mencintainya jika aku mencintainya maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya menjadi tangannya yang ia memukul dengannya dan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya jika ia memohon kepada aku, pasti aku memberinya Dan jika ia meminta perlindungan, pasti aku akan melindunginya Para pendengar rahimahkumullah Dalam hadis kudsi ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang cintanya kepada wali-nya, Wali-wali Allah Ta'ala Siapa mereka yaitu hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Mereka lah wali Allah yang sebenarnya Mereka lah yang menyatakan loyalitas Menyatakan wujud keimanan kepada Allah Ta'ala Cinta dengan kecintaan yang benar Yang Allah Ta'ala menjelaskan dalam hadis kursi ini Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Maka aku menyatakan perang kepadanya Orang yang menjadi musuh bagi wali-walinya, kata Allah Maka Allah mengumumkan perang Wali Alhamdulillah Orang yang membenci wali Allah Ta'ala Yang membenci hambanya yang mukmin dan bertakwa dengan kebencian yang Allah Subhanahu wa taala dengan yang kemudian menyatakan perang. maka hati hatilah mereka yang memusuhi hamba-hambanya yang mu'min. kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa la taqarraba ilayya habba ilayya mimma aftartu tidak ada seorang hamba pun yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada dengan menjalankan apa yang telah aku perintahkan kepadanya Suatu yang paling dicintai oleh Allah Dari sesuatu yang fardu Hukumnya adalah Lebih Allah cintai Daripada selain yang fardu Dan dari hadis ini Allah menjelaskan bahwa Hal-hal atau perkara-perkara yang fardu Maka posisinya Memiliki keutamaan Lebih daripada selain Perkara-perkara amal-amal Yang uh, tidak fardu Yang maafilah salat-salat fardu misalnya Kedudukannya lebih Allah cintai dari Salat-salat yang nafir ya. Kemudian Amal-amal fardu yang lain pun demikian Zakat misalnya yang terkait dengan harta Karena zakat adalah Harta yang wajib Yang fardu untuk dikeluarkan Dari harta yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka posisinya lebih Allah Cintai dari uh, Sadakoh Yang nafilah misalnya Kemudian demikian dalam bentuk Amal-amal salat yang lain berrungku bin nawafil hatta uhibbahu. masih selalu mendekat padaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang tambahan dari yang fardhu yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah aku mencintainya. Di dalam hadis ini kita dapat mengambil faidah bahwa terdapat sebuah isyarat pelajaran bahwa sebagian dari sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala adalah dengan memperbanyak ibadah yang nafilah Dan ibadah yang tatawu Ibadah yang tatawuan Dalam sholat misalnya Disunahkan kita diperintahkan kita bahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang nafilah Tidak hanya mencukupkan pada yang fardu Tapi tambah Dengan apa-apa yang telah dituntun ke dalam Rasulullah SAW Dalam bentuk ibadah-ibadah yang tatawu, yang nafilah Kemudian begitu dengan Nama yang lainnya. Di mana ketika seorang hamba selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Taala, melakukan upaya takarub dengan jujur, ya, kepada Allah Taala dengan berbagai macam ibadah yang na'filah itu, maka Allah menyatakan Allah dengannya akan mencintai hambanya itu. Yang apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka hamba tadi sungguh telah mendapatkan. berikan kepada hambanya yang mukmin tadi, sehingga hamba tadi akan mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala demikian seorang hamba yang mukmin tadi ketika Allah mencintainya ia akan memberi hidayah hamba tadi hanya akan memfungsikan penglihatannya melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai tidak akan ia peruntukkan kepada hal-hal yang maksiat subhanallah betapa beruntungnya hamba-hamba Allah yang mukmin wali-walinya yang bertakwa yang kemudian mendapatkan bimbingan Allah Subhanahuwataala sepanjang kehidupannya. Ya penglihatan, pendengaran, kemudian tangan yang ia gunakan untuk beraktivitas, ia tidak akan berbuat beraktivitas dengan tangannya, melainkan hanya pada hal-hal yang oleh Allah Taala. Begitu pula dengan kakinya, yang ia melangkah, yang ia berjalan di atas muka bumi ini, maka tidak akan berjalan. Dengan kakinya melainkan untuk tujuan-tujuan yang diridoi oleh Allah SWT. Dengannya kemudian, dengan demikian, ia menjadi seorang hamba yang benar di dalam setiap amal, perkataan dan perbuatannya. Sungguh beruntung, sekali lagi sungguh beruntung, berbahagialah. Hamba Allah Taala yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tetapi diberi tuntunan, diberi bimbingan, diberi irsyat. Diberi hidayah dan taufiknya untuk senantiasa lurus. Dalam setiap amal, perbuatan, dan perkataan. Selama ia hidup di muka bumi. Sehingga dengan demikian, ia dapat terhindar. Manakala ada godaan. Ada kondisi di mana godaan atau sesuatu yang dapat menjerumuskan. Ya, lingkungan misalnya. Atau keluarga di mana ia tinggal saat ini. Profesi dan seterusnya. Allah jaga hamba Allah yang mu'min. Hambanya yang mu'min. Dengan bentuk penjagaan yang paling sempurna. Kemudian, Untungan yang lain adalah Allah katakan jika ia memohon Meminta bermunajat kepada aku Kata Allah Pasti niscaya akan aku beri Ini adalah kuah dari keimanan Yang diwujudkan oleh hamba tadi Dengan amal-amal yang fardu Kemudian ia tambah dengan amal-amal yang nafir dengannya ia meraih cinta Allah azza wajal Salah satu faedah yang terbesar Yang ia akan dapatkan ia ya, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala Dibukakan pintu-pintu kebaikan Ketika mendapatkan kesulitan Ketika ada hajat kebutuhan dalam kehidupan ini Ia meminta hanya kepada Allah Ta'ala Tidak melakukan kesyirikan Tidak menduakan Allah dalam hak-hak uluhi Ia hanya memperuntukkan permintaan dan doanya itu kepada Allah Ta'ala Zat yang paling berhak Hanya Allah yang berhak untuk diminta Dan kemudian pasti dengannya Allah akan mengakui dari kesulitan hidup, dari hal-hal yang memudarakannya, dari gangguan-gangguan. Sepanjang kehidupan yang sangat dan teramat banyak aneka ragamnya ini, jika ia meminta perlindungan kepada Allah taala, pasti pasti Allah akan melindungi hamba-Nya yang beriman ini. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda cinta Allah bahwa dengan dengannya kemudian seorang hamba yang yang mukmin yang bertakwa sangat mudah meluruskan jika kita lihat dalam kehidupan di dunia ini Seseorang lurus istiqamah Di atas jalan Allah Ta'ala Ketahuilah bahwa ini adalah salah satu tanda Cinta Allah padanya Sekali lagi, jika kita Melihat seorang yang saleh, Seorang yang mukmin Yang ia senantiasa iltizam Di atas jalan sunnah Di atas jalan syariat yang telah Dituntun oleh Rasulullah S.A.W Dalam setiap amal perbuatannya Dalam ucapannya, dalam gerak geriknya Dan tentu dalam Masalah akidah yang ia yakini, semua adalah wujud dari keimanannya. Ketahuilah bahwa orang seorang mukmin yang lurus dalam kehidupannya ini adalah salah satu ia mendapatkan cinta Allah Subhanahuwataala. Karena hamba mukmin tadi telah menunjukkan, mewujudkan, merealisasikan wujud keimanannya yang benar, kejujuran di dalam imannya, bukan semata-mata pengakuan sebatas lisan saja tidak. Tapi betul-betul terwujud dengan senantiasa melakukan berupaya secara serius mewujudkan apa-apa yang Allah ridai dan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan berupaya secara serius untuk tidak terjatuh secara sengaja pada apa-apa yang Allah murkahi yang telah ia larang. Ini adalah juga faidah yang dapat kita ambil dari banyak sekali ayat-ayat Allah Taala yang menjelaskan hal yang sama, yang memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin. Untuk senantiasa bertakwah kepada, kepada Allah Taala, yang dengannya ia akan meluruskan, ya, memperbaiki amal-amal hambanya tadi, dan hamba tadi dengannya kemudian akan mendapatkan maghfirah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana dalam surah al ahzab ayat 70 dan 71 Allah Taala berfirman, Ya Ayuhaladina amalul taqwa Allah wa qulu qaulan sedida yusrih lakum amalakum. Wahai kafir lakum, zuno bakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Allah sedih perkataan yang benar sebagai wujud dari keimanan Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah swt menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang, yang bertakwa yang meraih. Allah Taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia Hadis lain yang berbicara Menjelaskan tentang alamat atau tanda Cinta Allah kepada hamba-hambanya yang mungkin Di antaranya adalah Dalam hadis yang sabda oleh Rasulullah SAW Bahawa beliau bersabda In Allah Ta'ala Iza ahabba abdan da'a Jibril Faqala inni muhibbu fulanan faahbibu fayuhibbu jibril thumma yunadi fi as-sama fa yaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu sama thumma yud'a lahu al-qabul fi al-ard sumunna idza allahu ta'alam yuhibbu sintayu ahamba maka dia munyrum manggil jibril alaihis dan menyampaikan kepadanya sungguh allah ta'ala mencintai fulan maka cintailah ia ya. maka orang tadi hamba tadi menjadi dicintai oleh jibril dan Jibril kemudian menyuruh kepada penghuni langit. Sungguh Allah telah mencintai Fulan, maka cintailah ia. Kemudian dengannya hamba tadi dicintai oleh penghuni langit. Maka ia pun dicintai oleh seluruh penghuni langit. Lalu ditetapkan ia diterima di muka bumi. Yaitu ia menjadi orang yang dicintai oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Oleh penghuni bumi. Dan sebaliknya jika Allah murka kepada seorang waliyallahi, a'udzubillahi min dhalik. Maka ia menyeru Jibril dan berfirman kepadanya, "Inni ubghidu fulanan fa'bghidhuh." Fa Jibril, thumma yunadi fi ahli as-samaa', "Inna Allah yabghidu fulanan fa'bghidhuhu." Fa ahli as-samaa', thumma tuwda'u lahu al-baghdha'u fil-ardh. Al Sungguh aku membenci si fulan. Maka bencilah kepadanya Lalu hamba tadi dengan demikian Ia pun dibenci oleh Jibril Lalu Jibril menyeru kepada Semua penghuni langit Dengan mengatakan Sungguh Allah membenci Fulan Maka bencilah kepadanya Mereka pun menurut langit membencinya. Maka dia pun dibenci oleh Penghuni langit Sebagian tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala Yang e, Di antara tanda-tandanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menetapkan penerimaan atas Seorang hamba yang mukmin di muka bumi Agar ia Menjadi orang yang diterima, dicintai Di kalangan masyarakat manusia Masyarakat kemudian dengan Kecintaan hamba Kepada Allah Ta'ala Kemudian ia meraih kecintaan Allah Ta'ala Kepada hamba tadi Dengan demikian ia akan meraih cinta Manusia Ia akan diterima oleh masyarakat Ini adalah sebagian dari tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala Kepada hamba-hambanya yang mukmin, Yang dengannya tentu kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala Agar menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin Bagian dari mereka yang dicintai oleh Allah Ta'ala Dan bagian dari wali-wali Allah Ta'ala Demikian apa yang dapat kita kaji pada hari ini Allah taala melalui rasul-Nya: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّبَابِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى